Природа. Звичайно, Максиміліане Олександровичу, усі ми частинки природи. Але ви погляньте, яка грація у польоті чайки. Ось над морем. Розум, мислення, чи не позбавили людину природної гармонії, власне, спроможності почувати і одірвали людину від природи. Господар, Сидів у глибокому шкіряному кріслі біля низенького столика, на якому примостились дві чашечки з кавою. Він допив каву і повернув чашечку до дном на блюдці. «Що? Ви вірите в ці байки?» – засміявся гість. «Та ні, це просто автоматично. Таке завжди робила моя мама. Ну, а коли я жив у Парижі, ви знаєте...» Якось у тому моєму товаристві звикли завжди роззирати кавову гущу. Хоч, правду кажучи, ніхто на тому не розумівся. А я і не дивлюсь ніколи. А ось, звико так. Звички, навіть набуті, це ж теж природно. Теж свого роду ритмічність і гармонія. Ой, де там, мені здається, Максиміляне Олександровичу, що такої ліричної? тонкої гармонії, як у природі, в людей просто не буває. Є прагнення до неї, устремління, наближення. Але скажіть, поклавши руку на серце, ви зустрічали у житті цілком гармонійних людей? Господар встав і собі, оправивши тоніку, зроблену в саме на зразок римських давніх одеж, яка на його могутніх плечах, при широкій бороді і довгому рудуватому волоссі на масивній голові виглядала доволі комедно. Він попрямував до високих, з грубого пожовклого дерева, стелажів із книгами, що займали добру половину цієї високої напівкруглої кімнати до самої стелі. Узяв з полиці засклене фото, що спиралось на темні паліторки оправлених журналів, і мить, Вдивлявся у нього. Гість високий, ставний із поглядом то ніжно замріяним, то напружено гострим, що мінився залежно від спрямування і інтонації розмови, зараз очікувально дивився на господаря, вже на люту ловлячи думку, ідею і в не помічаючи свою рідну атмосферу у цьому незвичайному кабінеті. Саме тієї атмосфери, яка так вразила його спершу. Кожен куточок у кімнаті вказував на уподобання господаря. Багато картин на стінах, у тому числі і оригінали відомих європейських майстрів, портрети, скульптурні витвори деякі східного азійського походження. Деникень оком чимало різних цікавинок. І сонячні кримські пейзажі різних тонів і настроїв, що належали пензлю самого господаря. Високі овальні вікна займали майже другу половину кімнати і виходили просто на морський берег. Кімната була на другому поверсі, і тому погляд з неї відразу летів понад морем у далину, минаючи сушу і відблиск сонячного проміння з моря повнив кімнату золотавим серпанком, ніби музикою. Господар підійшов до гостя і простягнув йому фото. Я вже вам показував цей знімок Павла Григоровичу, називаючи декого з увінчених тут камерою. Але ось зверніть, прошу, увагу на цих двох. Скажіть, а ви знаєте, у чому істина? Це питання назавжди залишиться у твоїх устах не завжди стане намаганням знайти незнане і невизначене, і саме воно і прив'яже тебе, 14-літнього гімназиста, до дивакуватого вчителя словесності, зв'яже його життя з заплутає все у вузол, який розрубає лише меч вічної нічогості. Він зайшов у клас різко, пружною ходою попрямував на середину. Намить зупинившись, обвів поглядом притихлих гімназистів, а тоді враз, відвернувшись до дошки, почав писати. Відійшов, відкривши очам підлітків, написане. Вдивлявся у їхні очі запитливим і трохи стривожним поглядом, нервово покусуючи губи. Біляве, довге аж до коміра волосся, приглажене назад, рудувата зарость вусів, і борідки різко контрастували з надиво темними очима і темними густими бровами, що здавались майже намальованими на його блідому обличчі. «Істина, добро, краса» було написано на дошці великими округлими літерами. «З цього починається людина», – казав він потім. «І все, що вона робить, усе, що мислить і почуває – Найвище і найкраще починається з цих слів. Вони лежать в основі мистецтва, в основі літератури і вимагають від людини ще одного тільки – боротьби за них, віри і боротьби за істину, за добро і за красу. Чому ти підійшов до нього після першого шуроку з цим запитанням? І запитанням, на яке у свої 14 років ти вже знав відповідь? Ти перечував, що відповідь це означає «не знаю», бо немає і не може бути відповіді. Але таки підійшов. Може тому, що коли новий вчитель обводив поглядом клас, видивляючись, яке враження, який відгомін викликають у дітей його слова, тобі здалося, що він затримав свій погляд саме на тобі, дивлячись у твої великі сірі очі, що з подовом і з острахом, з неприхованою цікавістю і сторожко дивилися на нього. Звичайно, він сподобався тобі. Він сподобався всім, майже всім, однаково. Але, може, нікого так не зворушили його слова, захоплені ідеєю очі, нервові рухи, його шалене намагання різко і відразу прорвати заслін на дитячих душах, які він так добре знав і розумів. Чому ідеали, про які говорив новий вчитель, Саме вимовлені ним викликали у тебе священний трепет, майже сльози, екстазу, бажання служити цим ідеалам, віддати їм життя, боротися за них, боротися за них. Він навчив тебе цього, швидше спрямував, переповнену власним дозріванням душу підлітка у річище, у якому вона швидко і повно пішла у життя далі. Певне, ти був, до всього готовий, ти, захоплений з дитинства світом книг, самотній і непізнаний, незрозумілий для домашніх, ти прагнув саме того, що приніс у своє життя він. Хоч ти ще і не підозрював, що приніс він із собою насправді у ту мить, коли зайшов до класу і зустрівся поглядом із своїми очима, істину. Час зминає майже все Зрівняє Лишає окремі миті, а нарешті рівнина, поцязкований килим. Але те, що зараз залишає, височить над цим барвистим килимом справжніми горами, на яких і тримається наше нетривке життя. Ти і зараз пригадаєш, чи не найдрібніші часточки з того, що відбувалося тоді на уроці? І твоє запитання «Скажіть, а ви знаєте, у чому істина?» Коли б ти не поставив цього запитання, як пішло б твоє життя, Адріане? Як усе склалось би, хто зна, але ти поставив його, ти мусив його вимовити. Щось непереборне вивело тебе за спин учнів, що обступили нового вчителя на перерві і зачекавши. Відповідно, доки темні очі і родоборідка не віднайдуть твого погляду, чи запитав ти, дивлячись йому у вічі, що відповів тобі вчитель, Цього ніхто не знає, юначе. Але можна шукати дорогу до неї, тоді вже легше. А ви знаєте цю дорогу? Гадаю, що здогадуюся, як шукати. Але, якщо хочеш, поговоримо з тобою окремо. Ця тема важка, і відповідати на неї довго, але треба. «Як твоє прізвище?» «Школа». «Як-як?» «Ого, прізвище!» «А як звати тебе?» «Школо». «Адріан Школа». «Та ім'я теж видатне. Зачекай. Зачекай на мене після лекції, Адріане. Ще поговоримо. А зараз я мушу йти. Чи такою була розмова? Чи все ти пам'ятаєш сьогодні так? Чи ж це все, все було потім, після лекцій?» Коли ти йшов із ним поруч, усе змішується у часі, але така розмова була, це ти пам'ятаєш напевне. І ти йшов поруч з ним вузенькою вуличкою провінційного містечка, засоромлений власною вцміливістю і його увагою, і водночас пишаючись цим. Скільки часу потім провів ти з ним? Чим далі втрачалася відстань, що ділила вчителя і гімназиста? Ніби ті 12 років ставали ще раз меншими, коли вчитель із запаленими очима викладав тобі свою душу, осяяну високими ідеями, яку намагався передати учневі. Ти швидко почав здогадуватись про його зв'язки із якимись націоналістичними діячами, можливо, навіть із підпільною партією.